S-a vorbit de la, la Sfânta Biserică dimineață despre explicarea Sfântei Evangheliei de astăzi, care de altfel e singura Evanghelie care vorbește despre viața monahală sau temeiul vieții călugărești. el tânăr care s-a dus la Hristos să-l întrebe ce să facă ca să se mântuiească. El a spus, știți, părugele, care, câtare, cutare, câtare. Să bucură cu de că acestele îl păzim și noi și părinții noștri sau cei din lume. S-a de părinți să nu desfrânezi, să nu furi, să nu ucizi, să a de cei mai mari, care mai sunt acolo, când ar ne știți. Și apoi, ce încă mai lipsește? a întrebat tânul. El avea un dor buhomisesc în inima lui, cum are și unii din călugări, altul îi mulțumit cu viața călugărească, altul ar dori ceva mai mult, mai multe și sau mai multe rugăciune, mai multe lacrimă. E așa, era așa acest tânăr. Ce încă mai lipsește? Sfânta că mai lipsește ceva. De altfel, toți Sfinții Părinți sunt această lipsă. Numai atunci sporești Dumnezeu, Când simți, că nu ești complet, nu ești desăvârșit. Ori această lipsă a tânărului acela, trebuie să o simțim și noi. Ce încă mai lipsește? Și atunci Domnul i-a spus exact citatul din Evanghelie care stă la temelia veței călugărești. Iar dacă vrei să fii desăvârșit, sau măcar cum zicem noi, măcar mai scorit duhovnicește, vine toate câte ai, nu numai că să le vizi la piață, să le vezi materia și gândurile din tine, că și gândurile sunt tot o materie. Toate câte le ai și bine de urmează mi Asta e temelul de baza veței noastre călugărești ori de câte ori îmi pe un tânăr, de ce frate la mănăstiri? Părinții, el spune cu limba lui, dar spune foarte frumos, vreau să mă rog mai mult, vreau să nu mă am asta astea mult în lume, cum e acum, și să îmi plâng mele și să-mi caut din mântuirea sufletului. El a spus cam tot și trebuie să spun un tânăr care vine la mănăstiri. Noi nu putem spune nimănui că vin la mănăstiri, că mă bat părinții. M am dus la mănăstiri pentru că e mai odihnitor ca în lume. Mă duc la mănăstire că nu pot munci, mult, că sunt infirmi. Și acolo mai găsesc cu înțelegere, știu eu. Noi mergem la mănăstire sau venim la mănăstire sau am venit la mănăstire ca să ne facem mai buni decât eram în lume. Ca să fim cu o pas măcar mai aproape de mântuire. Ca să avem nădejdea mântuirii. Prin smerenie, prin ascultare, prin rugăciune, prin trăcerie, prin toată fapta bună. Ei bine, aceasta sunt Evanghelie de astăzi, este temelia vieții călugărești sau duhovnicești. Și pe baza acestui text s-au întâlnit Sfinții de Mânăsări. știți că ne discută negativ. Și de cum așa, cu Și unii scrie în scriptură ca să steaște la mănăstiri. Se i mă cheamă așa sau așa. Și nihulesc în tot timpul. Dar trebuie să știți că și în Vechiul Testament era un fel de călugări erau și tineri, și tineri, și fecioarii, și bătrâni care stăteau în curtea templului mare din Ierusalim. Erau o căldire pentru fetele fecioare, unea așa și Maica Domnului, o altă etaj, cum spune în vețele și în cărțile vechi, era unii pentru cele bătrâni, mamele, femeile, bădufe și bătrâni, era Ana, Prorocița și altele, care îngrijați curățenia templului, a bisericii de atunci și mai erau într-o altă pavilion sau în altă parte, așa numiți nazorei, tineri care se închinau viața ori, pe ori pentru în un timp de lui Dumnezeu. Și ajutau și ei și niște la și lucruri din acestea și în felul acesta iată un fel de umbră a ortodox. de astăzi. Vedem la vechiul Testament, iar dacă ne întoarcem la Sfânta Evangheliei trebuie să ne gândim de la început, cei care venim sau vrem să venim la mănăstiri Prima condiție care ar trebui să ne punem este așa asta. Vreau să fiu desăvârșit sau să fiu mai sporiți sufletești. O să trebui să nu vinem la mănătire numai pentru că mă bate tata sau pentru că n-am acasă și mâncat. Sau... Trebuie să vii pentru un dor. Dacă n-ai acest dor să nu vii, greșești și tu, greșim și noi, Mai cărțesc și alții. Nu, dacă te sunt chemat din glasă Dumnezeu sau al conștiinței, dacă vrei ceva mai mult pentru subiectul tău și ai mai multă râmlă decât ce de acasă, vrei să postești mai mult, vrei să te rogi mai mult, vrei să sporești mai mult, vrei să fii mai ascultător decât era în lume, atunci încearcă să vii la mănăstiri. Dacă nu, greșim și ne facem cârtitori și nemulțumiți și <coughs> facem discuții și hai să schimbăm cu, cu tare sau cu tare sau cu tare și niște. Și toate acestea pentru că majoritatea care vin la mănăstiri nu vin dintr-o acest dor, ca acest din Evanghelie. Ce încă mai lipsăște? Iar simțeam că e mai ceva. Sau a întrebat, ce mai lipsește mie? Că nu sunt mulțumit sufletește. Văd că vrei să fii desăvârșit, să fi, mai sporit. Fă cu tare, cu tare. Da. E așa și la noi. Dacă nu avem acest dor de mai bine, de sporire, de rugăciune, în special dorul de rugăciune, și dacă nu avem acest dor să facem și ne spune altul, noi totdeauna uităm așa. Da, nu face să mă rog mai mult, dar la trăierea voi e mai greu. E mai ușor să te rogi mult, decât să se să, să taie voi. Orică rugării înseamnă tăierea voi. Să te duci unul nu vrei, să fii când nu te așteptai, să te chemi, să spună fă cu tare și nu vrei să faci altă treabă și așa mai departe. Deci, tăierea voi sau ascultarea este una din temeliile vieții că rugării. Vinde toate câte ai, adică să nu avem griji pe E deci, Dacă vrem să avem pace în mănăstire, trebuie să avem această râvnă, această dor că suntem pregătiți pentru Hristos, dorul de a fi mai bun, de a fi mai smerit, dorul de a te ruga mai mult, dorul de a face ceva mai mult pentru Hristos. Această dorință a inimii este o strigă din taină al Duhului Sfânt din inima noastră. Dragostea noastră de rugăciune și noastră pentru cele Sfânt. Dar se pune mare accent dacă observăm pe ascultare. Uite asta Sfântă Teodor Studit. Stariul să era după Dumnezeu la ei. Tare ce era după Sfânt! Și cel din 1 dintre Sfinți, cuvioși, cel din dintre cuvioși, model în toate, cel din pentru toți, cel din la biserică, cel din 1 în toate și, nu mai spun că era așa, Sfânt, Sfânt, Teodor Studitul, el se înțelegea și gândurile. Viața lui care este în o găsiți în vețele Sfinților, în Noiembrie, a pătrimit pentru Sfinții Icoane mult este zece ani, închisoare, bătăi. I-a sfărtecat truful, îl zdrobea de Divinul, Până la urmă, a murit așa, în acest martiriu. Iar mărturizător și apărător al Sfinților, Ricoane, este unul din cei mai mari. Ieri sunt Ioanic și El Mare și ales câțiva Sfinți pe care îi găsim în Viețele Sfinților. Sunt, cu adevărat, cele mai bune modele pentru noi toți. Pentru nu că sunt Evanghelie, sunt mai șeți și din Viețele Sfinților, mai gata cu și părinți. Să vedeți care cum se nevoia. Deci, Venirea noastră la mănăstire este dintr-un dor de mai multă sporire de omenșeasă, un dor de mai multe rugăciune, mai multe smerenie, mai multă tăcerie, să mă însingurez de cele din lume. Astea ne aduc noi la mănăstire, nu sărăcia. Nu că m-a tare cu tata și am vrut să mă bată și am luat-o și o, este o goare, hai mă duc la o mănăstire. Suntem așa. În general, astea nu sunt cele mai bune mijloace sau căi de venit la mănăstire. De asemenea, am observat la Sfântul Teodor Studitul, că nu ieșea nimeni din cuvântul mai mare lui său. Adică ascultarea era nu numai să fac treaba unii mai pune și să ascult chiar de ultimul cuvânt fă putare, până la ora cu tare du-te în locul cu tare vin în locul cu tare, la ora cu tare cu tare și ați văzut că avea de și să nu mușiți prea mult, nici să postiți prea mult, ca nu căva să vă îmbolnăviți. Deci vedeți câtă dreaptă socoteară era la Sfinții Părinți dacă ținem cont că viața călugărească este și de sine, adică acelui care trebuie viață pus în șeasă, cum erau Sfinții Antonii și el Mare, și ce din Egipt, și viața de opți sau de chinovie, toți părinții Sfinți spun așa, că viața de opți este mai ușoară decât cea de un singur sau de fustie, sau în doi, trei. Dar la opți știi și trebuie să faci cea mai bună câtărmă este asta. Să faci și să se porujești. Cât poți. Nimeni nu te pune la să ridici butușii mai vechi decât poți să-i sau să faci o ascultare care nu o poți face, sau, din motive din cutare sau justificate, îi spui celui care te o trimis că, iată, nu poți să ridici aici când mă șalele sau sunt bolnav cu tare, și toți sunt oameni, toți sunt înțelegători, toți sunt frați, sunt părinți. Deci, cea mai ușoară cale de mântuire în mănăsirii este cea din viața de uși, așa o spune. toți Sfinții părinți, toți spun la Deci, de acolo, de toate să faci? Ce să se spună? de la chili, mă duc. hai la biserică, mă duc du ce și taie lemn, mă duc. Du-te și faci curățenie, sau fă mâncare, sau vă băutare, mă duc. Și simplu, ai niște tulburare, faci ce vrea altă. deși ei sunt spun toți fiind separate? Cea mai ușoară cale de mântuire la te rugări este să faci voie altă, nu-a ta. Să faci voie celor care îți prânduie. du-te acolo, vine în coașă, hai să mergi acolo, hai dincolo Și atunci ai cei mai mari pas. Eu am văzut aici și aș văzut și pânze, stai și mai cu cunosc niște părinți care au trăit aici. O să de doi sau trei. Să vedeți ce modele de ascultare extraordinare. Eu m-am mișcat cea mai mult de acel părinte Paisii Nicitemcu care a fost adus de la mănăstirea Dragomina prin 60-61 când mănăstirea Flujea Mare parte, a fost închise, cele de Neres și au fost desfințate iar mănăstirele mari mai de tot au fost cele mari pentru turist și cele mai de mâna a doua Baduna Bătrânii acolo. o fel de azil de bătrâni. Și așa a fost și SESI. A avut o câțiva ani acest regim de azil de bătrâni. Și a fost adus în cu pe leg și acest părinte paisă de la mănăstirea Dragomina, bucat mare, vestit. Nu vă pot spune mai mult despre el decât câteva lucruri. Că avea darul lacrimilor și avea darul rugăciunii necetate. M am mai văzut și alți părinți ca el, dar la măsură lui, fie că nu am văzut în viața mea, de vreo 60 de ani, când sunt eu, am memorii. Sigur, dacă ați vedea astăzi, toți ați zis: Am văzut un sfânt. Era un sfânt. Se dea cu acolo la bucătărie, tot campionii ei și acum, cu spatele pe ușă, era ușa din țară în față, el se cu spatele în centru, acolo, tot cu spate și un să dar tot și ceapă și morcă, și era la bucătărie. Nu vorbea o vorbă. Și să se simța, dacă cine ne observa, încet, cum mișca limba permanent. Avea o rugăciune rugăciunea inimii, nu așa, din tinerețe. Erau mari cu Să nu atât. De asemenea, că ajunseseră la o mare măsură, tot timpul curgea lacrimele din noi. Deși el este de cu spatele pe ușă, când că... <gântu -i> noi, să nu-l vedem că curge lacrimele. Eu nu plângeam. Lacrimele curgeau de camic, cum s-ar spune, adică din inimă. Și avea aici, tulama aici, și are părinții pe aici, așa, chiar era umflat, că cumva, a văzut, a văzut, a nu a văzut, are. văzut, a văzut, văzut, că se vedea un a de prosop. Era un prosop mare, nou, batistă. Corgea la el așa Și când că îl înnăpădesc lacrimele scotie prosopul și așa șterge Și-l băga înapoi Prosopul acolo Așa, de asta a fost un sfânt și, și cum a spus se ruga și picura lacrima de ochii lui La biserică când stătea acolo Aveți strana lui? Stătea acolo Avea o față luminată Și stătea în strană, era luminat Un chip foarte senin, mic statură foarte mic și uita fix într-un singur loc și se vedea mâi, și părintele, parcă prin barbă, de fapt, scântia pe ceva, erau lacrimile, știi? La lumină, de nu vedeai bine. Ele figurau, spui haine până jos. Tot timpul curgea lacrimile din oții Așa ceva nu mai putem să vedem astăzi. Poate nu mai fi dat, Dumnezeu știe unde. Iată un părinte, de ce i-a dat Dumnezeu darul lacrimilor? Avea dintre toate o mare virtute. Sfânta asta. Nu exista să te de aici, acolo. Suntem că nu pot. Nu exista așa. Nu exista. Și după atunci mergeau, dacă ați observat, unii care suntem mai vârșnici, nu numai că mergea câte o pisică, două, dar mergea și cățelul, mergea cum mai era și pe aici. mergea ori și, și poate să le să arce fac că așa, așa, așa pe umărul lui. Știți că lucrul acesta e foarte important. Acum noi, ca să fac o paranteză, am dat la tipar oficial la Episcopia Galatului, unde deja s-a mai tipărit și alte rânduri patericul românesc, și-am adăugat niște părinți noi între care este și unuare care cuvios, fost la poamea mărului acum 250 de ani care când mergea la biserică și când venea mergeau păsările și se deau pe mâinile și pe umărul lui până la ușa bisericii și când i-așa din biserică părintele de acolo, iarăși păsările erau pe umărul lui pe umărul lui și am pus jasea asta pentru că am văzut o în documentele vechi prin biblioteci. deci iată rodul ascultării. iată Bine, ascultării. Iată frumusețea ascultării. Deci ne gândim la părinții pais, dar la Părintele pais, Duhovnicul nostru, care ne-a crescut pe cei mai mulți de ei, cei mai vârstnici, ne așa? Tot așa. Avea darul lacrimilor. când se povedea și când vedea un om trist îți spunea dinainte. de ce ești trist. Fără să-i spun nimic. Și totdeauna plângea cu cel care plânge. Spunea Spuneau toate ei, oamenii bătrâni. Și părinții pais au plâns și el cu mine, deși. Eu fost mirul din meu. Ei, așa ceva. Numai oamenii cu viață sfântă pot să o realizeze. Dar la mănăstiri, în viața de oștere, dacă noi avem cea din virtuți care rămâne, nu rugăciunea, să știți. Dar oștere este ascultarea. Dar ascultarea duhovnicească, nu o ascultare așa ca la băcărie. O ascultare duhovnicească. Căd că la vite, bași la porci, face acolo. O ascultare duhovnicească. Cel care îți porușește, cu dragoste și cu milă. Cel care face, face tot cu dragoste și cu supunere tot la un loc, și cu rugăciune neînsetate, și atunci cea mai mare virtute a noastră în optiști este ascultarea. Nu vedeți, când ascultăm, toate merg bine. Când întrebăm, toate ies bine. Când nu întrebăm, chiar dacă mai stau să o fac, eu că așa, așebuit așa, dacă n-ai întrebat, nu iese bine. Iese numai jumătate bine. De aceea spun toți ființii părinți: în optiști, cine vrea să se mântuiască cu întrebarea, se călătorească. E bine să facă tare? sau ce să fac părite apoi tot timpul la trei Ce se fac părinții? Tot timpul la șetit. Ce se fac părinții? Punți la biserică. Și atunci, faci ce spune altul. Deci ei spun toți Sfinții Părinți că ascultarea în viața de oftii împlinește toate faptele bune. Și ea în cap toate. Și dragoste. Că când faci și spune altul, acolo e și smerenia. Acolo e și ascultarea. Acolo e și pașii sufletească. Nu ai nicio întrebărare. Deci faci și nu se spune. Deși, spuneam că de părintele Paisii, v-am învățat micul de părintele Paisii, Duhovnicul care a fost un sfânt, să zicem, pentru noi, clar l-am cunoscut și subiectul traficului cu care am stat. Eu am stat 40 de ani la părintele și la Duhovnicul. N-am învățat nimic. Să vă spun de Nu mă bazez. n nu mai pot imita. Ce se pot imita? Dar ceva, vă to tot să mai depinde? Măcar nu mă mai cum zice părintele și eu nu fac așa. Ce să spun? Da. Mai ai un părinte care a murit la Mânesele Acuna. Părintele Marcu dăncilă. Era frate pe aici. Viața lui e mai lungă, e foarte tainică, era un om care nu-și vorbea nimic, dar avea darul rugăciunii neînșertate. Acest părinte Marcu să fi fost prin 55-6 și toți acelești biserici erau și pare mi să fie era în Iarnă, mi-aduc aminte odată și eram tână, veneam când eram cum pe înniectare acum, pe 20 și ceva de cu bază, umbla cu cai, nu era atunci în mașini cu că doi cai obosâți și mergeam în sus, în jos, cumpăram, după Și când duceam la biserică și eram tânăr stăteam în picioare așa, mai, frate mai în spate, și el ne vedeam mai, mai în față, îl vedeam când vine, era ceviot, nu așa, să avea o leagă de barbă, se fixa într-un loc de fix și stătea așa nemișcat, ca o stâncă, 5 ori, 4 ori, 6 ori, cât ora? Toată toată, toată ele luni. Nu s-ar fi schimbat o ochi într-o parte, nu ar fi dat dintr-o de, sau se mută pijor o lemnulță numai așa. Ședeți? Bacă era fix stâng acolo. Și ca dovadă că el era foarte absorbit de rugăciune, se termina priveie. Nu știți, preotul iși întâi, bineînțeles, pentru stare, de atunci, acolo 35 de, de ani, știu, era părintele calofe, mi se pare. Ei vine, ișea așa la înainte, preotul, și și au o bună parte. Ia nimic, el ședea așa, că într-o mică parte, el nu știa că natură. Dar nu cădeai, nu zic, măi, doarme, -o să, dacă doarmeam, cădeam, nu-i oameni mâini. Și de așa fix, și eu îmi dădeam seama, Păi zic, măi, zic, să-i Și-l atingeam de cot așa, cu cotul, puțin la spate. Când îl atingem, parcă ca cu oacul, se trezea ca dintr-o altă lume. Și imediat se rola și el și intra în mulțime să nu înțeleagă că el, el nu observa că s-a temnat urmă. Și fac că de te așa un fel de mulțumesc, măi, și oamenii și Semnul cel mai puternic că ești fiul al ascultării într-o mănăstire, este dacă asculti din de tău și dacă ai lacrimă la rugăciune lor. părință. Lucrurile sunt mult prea mari și în alte față de neputințele noastre, dar să știți, mai sunt și acum uite, unii care mai umezește câte o lacrimă pentru păcatele lui, pentru starea societății în care trăiește, pentru mănăsirea unde se află, pentru cei sărași înăcășiți care mor de foame sau de frică, și așa mai departe. Spuneam, deci iată de câteva modele de ascultători și de rugători. Ascultarea este unită cu rugăciunea. Că așa spun toți fiți Părinți. Bine, ascultare, Dar dacă nu și cu rugăciunea, nu mai este ascultare. e treabă. În muncă, în mesărie, nu mai este ascultare. Ascultarea e cei care o faci la porunca celui mai mare, care o faci cu dragoste și în gând cu rugăciunea. Dacă una din aceste trei lipsește, nu mai este ascultarea ascultarei românisească. <coughs> e o, o treabă sub milenească, ca la CEAP, ca la urunii. Iar dacă punem și dragostea noastră, sferenia noastră, și încredim porunca celor mai mare care ne trimite și ne și rugăm când facem ascultarea, atunci cu adevărat mergem pe calea așa cum se spunea desăvârșire. Și să mai vorbim altceva, iubiți părinți și frate. România rămâne dintre țările cu cei mai mulți mănăsiri dacă vă la kilometru pătrat la supravația țării noastre, România are un număr mare de mănăstiri și numai de mănăstiri, și de tineret în mănăstiri. Este o problemă chiar la vremea actuală. Doamne, vine mult tineret și sunt foarte puțini bătrâți. De lipsa de duhovnici, pentru că știți cum a fost generația noastră a fost sacrificată în 60, 62, 64 și aceia e acum mai mult și pe la Nu are cine. Până să ridica din tineretul acesta o generație de duhovnici mai tineri mai trece niște ani, mai avem de încă, ca să spunem așa, dar deocamdată cât puteți, prindeți de la acei bătrâni, cât se mai poate. și e bun, numai și e bun. Deci spuneam că în Rămânia este o țară cantitativ cu mulți călugări. Calitativ, lasă de dorit. Noi știm cam și cum e Sfântul munte știm cum e și pe alte părți. La noi este multă cantitate și mai puțină calitate. Dar ar și el, însă nu are cine să-i pe ce dar pe zânii din tineri și cu facultate și fără și cu liceu și îmi păi, să vin și eu la mănăstire. ce trebuie să fac să vin la mănăstire? Ei bine, nu am mai spus noi evanghelia de astăzi, dar în general i-am deamintim câte de ceva. Deci, ca să nu lujesc prea mult cuvântul, aș zice așa, dacă în mănăstire urmăm toți porunca ascultării, tare țântăi și duhovnul cu al doilea, și conștiința care te îndeamnă, și ce mai gădește în Sfintele Cărți, și ce mai dă dezlegare duhovnicul tău. Dacă ținem cont de această sfântă ascultare, eu cred că și mântuirea cea mai ușoară, pentru că am făcut, unii am fost trimis, n-am făcut voia mea. Deci dacă facem voia autoea celui mai mare, nu a oricum, așa. așa. Păi atunci am, avem cea mai mare nădejde de mântuire, avem și pace, avem și liniște închilii, iar dacă nu facem, atunci păcat din noi, Păcat că am lăsat ceva acasă, o casă veche, nouă și eu am smintit și pe Miriam și pe tata și pe mama Primii care se smintesc de noi, când vede, că sunt părinții noștri La noi vin părinți, dar eu am crezut băietul ăsta era așa bă, Acasă, se ruga, păsemi în tare, cu tare Și acum văd că spuneți că nu-i bun. S-a făcut și o plecată de mănătere O, deși eu o păi, dar nu vreau să fac ascultare, dar Eu. Așa încât, iubiți frați, eu cred că cea mai bună cale de mântuire care ne-am ales o noi cu darul Lui Dumnezeu este să fim sub ascultare într-o mănăstire cu viață de oști și să ascultăm de cei care ne povătuiesc. Laște, două ce? Să mergem pe calea aceasta Și să mergem pe calea tăierii voi. Și să fac părinții. Azi? Da mâine. Mătură aici, tai lemne din colo, la biserică, tare. E cea mai ușoară cale de mântuire. Deci nu te doare capul. Deci, dacă mă da poruncă, rămân, e fa și mă ascuscare. Și nici părinții care dau părinții, nu să fie absurd să puteai ceva care nu poți să faci. Sau ceva lumesc. Și încât eu sper că acești tineri care sunt veniți, studii numeroși la mănăstiri, peste tot la noi sunt tineri muncișori, dacă urmeze pe calea ascultării și avea și cine s-a ascult din lor, și avea părinți duhovnicești, cât mai sunt acum la vârsta asta, foarte puțini mai sunt, dacă vor avea și părinți și starii duhovnicești și ori avea râmnă pentru Hristos, Dumnezeu va venecământa România. Să știți că au un mare rol mănăstirii în țara noastră. Și Dumnezeu va venecământa și pe tinerii aceștia ca mânti să fie călugări întregi și unii din ei preoți duhovnicești care se poate pobăți lumea. Avem deci o mare responsabilitate. întâi pentru noi și pentru ucenicii noștri din mănăstirii și atunci pentru omul care vine de tipar. Așa că -a o încheiere și a spus asta rămâne. Dacă face ascultare în mănăstirii suntem pe calea cea mai ușoară a mântuirii dar fără cârtiri, fără glumi, fără vorbe de așa, cum se mai întâmplă, și făcând ascultare ne și rugăm. Nu uitați, dacă eu fac cu mână ascultare și nu mă pune părinții stare sau părinții econom. dar eu în schimb fac glumi, râsuri, bancuri, vieții, atunci iertați-mă, tot ca la șapie. Tot șapie, nu-i ce șapie, hai de nebun. Hai să ne și rugăm. Deci așa aș gândi eu și părinții care mă pun la nu unii sunt mai câte mulți, să le dea corungă, mai să ceri și rugăm. Poți să tai lemni și să-ți știi, da, mi miluiește. Da, iartă. Nu sunt și stai lemnul, tu acolo sau știu, ce faci. Atât, dar noi este multă vorbărie. Ascultare, ascultare, alea este că nu cu tăcere și cu rugăciune, ci cu vorbă, vorbă, vorbă. Hai să lăsăm acestea și hai să începem să ne rugăm mai mult și să se vedeți câte pași au frații, suflet, să vedeți că și părinții de și nu mai multe bucurie când vin frații mulțumiți și se un sfat și ar că e liniștit și e să Sunt aici câteva frăsori, care vin la spovedare, în miș la alții, foarte liniștit sufletește, foarte împăcat, foarte echilibrat, foarte împăcat În Încât și noi, mai bătrânii, care suntem de multe ori ajutați cu atâtea probleme cât de vin la noi, ne folosim de acești tineri. Hai să învățăm și de la copii unii din ei mai tineri, să învățăm blândeța, ascultărica, bunătatea, tăierea voii și celelalte. Să rugăm Bunul Dumnezeu și pe Maica lui Dumnezeu, pe Sfântul Teodos, tu și pe toți Sfinții, să ne întărească nevoința duhovnisească din chinovie, din viața de oftii, să ne învețe taina rugăciunii și a ascultării și a bucurii în Hristos. Amin.